בשניהם עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם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 חמש מאות איש ואת פחשנדתה ואת טלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת אדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת וייזתה עשרת בני המן בן המדתה צורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא, במספר ההרוגים, בשושן הבירה, לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה. משושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני עמם בשאר מדינות המלך מעשו ומה שאלתך והנה תן לך ומה בקשתך עוד ותיעש ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר. ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום ועת, עשרת בני המן יתבו על העץ. ויאמר המלך, להעשות כן, ותינתן דת. בשושן ואת עשרת בני המן תעלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר לחודש אדר, בה יהרגו ושושן שלוש מאות איש, ובביזה לא שלחו את ידם ושאב היהודים אשר במדינות המלך נקהלו, ועמוד על נפשם, ונוח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 והיהודים אשר בשושן נקהלו בשלושה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמישה עשר בו ועשו אותו יום משתה בשמחה על כן היהודים הפרזים היושבים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 אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר וארבע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 המן בין המדתה האגגי. צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והיא פלפור הוא הגורל לאומם, ולאבדם ומבורח. לפני המלך אמר עם הספר ישוב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 הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור בדור משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים בזכרם, לא יסוף מזרעם, ותכתוב אסתר המלכה, ותביא חיל, ומרדכי היהודי, את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים.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 ונכתב בספר